Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 6 și 7 Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amănuntele au mare însemnătate în lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, nu sunt amănunte. Cinci pâini și doi pești, cinci pridvoare, cinci bărbați a avut femeia samaritiancă, era noapte? Era ceasul al șaselea? Să fim atenți la amănuntele din viața noastră. Ele sunt celulele care formează viața. Cei 12 ucenici ai lui Ioan Botezătorul, deveniți ucenici ai Domnului Isus, au format primul nucleu al Bisericii lui Hristos în Efes. Semnificativ este faptul că aceștia erau 12, ca numărul apostolilor aleși de Mântuitorul Iisus Hristos. 12 în simbolica biblică arată întregul. Prin punerea mâinilor asupra acestor rucenici, apostolul Pavel i-a întărit în chemarea lor de urmași ai Domnului și prin primirea Duhului Sfânt într-un fel deosebit i-a arătat în fața întregii Biserici a lui Cristos de pretutindeni că au fost aleși în marea slujbă de propovăduitori ai Evangheliei. Începând cu această dată, Efesul devine un mare centru misionar între Neamuri, al doilea ca importanță după Antiohia Siriei. Flori de Franceze, cânte cele mele cresc, strat divin, din te ce mie mere traiu iubiri trat Din iubim prea fundul plin iubiri trat din fundul Versetul 8 În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Venind în Efes, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat spre sinagoga iudeilor după invitația pe care o avea din partea lor cu ocazia primei vizite făcute în acest oraș. Pe una din străzi însă a întâlnit pe cei 12 ucenici al lui Ioan Botezătorul, pe care i-a adus la Domnul Isus Hristos, devenind cu adevărat urmașii lui. După terminarea acestei prime lucrări în Efes, purtătorul de Hristos, Pavel, a intrat în sinagogă ca să-și ducă lucrarea mai departe. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă. Intrările și ieșirile noastre ca străini și călători pe pământ să slujească scopului pentru care am fost mântuiți, înălțarea Domnului Isus a cuvântului Evangheliei sale. Grija de căpetenie pe care trebuie să o avem necurmat este aceasta, să ne cunoaștem rostul și să-l împlinim zilnic cu tot focul inimii noastre. Apostolul Pavel era o lumină mare a lui Hristos. Noi suntem lumini mai mici, dar tot lumini suntem și tot aceeași slujbă facem, biruim întunericul pe unde trecem. Lumina este lumină tot timpul, nu are pauze în existența ei. În el, în Hristos, era viața și viața era lumina, după cum scrie la Ioan 1,4. Numai prin viața noastră luminăm, adică împlinim scopul pentru care am fost mântuiți. A intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Oricare ar fi locul unde merge creștinul și se dă posibilitatea să vorbească, fie sinagogă, fie templu păgân, fie locaș de cult creștin, să vorbească limpede și cu îndrăzneală ceea ce-i dă Duhul Sfânt să vorbească. Da, de la un vorbitor creștin se cere credință, îndrăzneală, lumină, să știe precis ce vorbește, să fie convins și să stăruiască față de ascultători, căutând să-i înduplece. Nu numai o vorbire obișnuită, ci una care caută să înduplece pe cei ce o ascultă, atunci se ajunge la biruință. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Despre ce vorbim noi zilnic cu îndrăzneala? E o întrebare de cercetare. Urmașul lui Hristos vorbește cu îndrăzneală. Trebuie să vorbească numai despre împărăția lui Dumnezeu, adică și oameni și lucruri să intre sub stăpânirea lui Dumnezeu ca să nu mai fie sub stăpânirea diavolului și a păcatului. Lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu sunt credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui răscumpărătoare și în învierea lui, pocăința, nașterea din nou prin sămânța cuvântului Evangheliei, fără naștere din nou nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, Cunoașterea voii lui și împlinirea necurmată a acestei sfinte voi. Căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Nu numai să vorbim cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie să ne facem timp să înduplecăm, adică să convingem prin argumente pe cei ce ne ascultă. Timp de trei luni a vorbit cu ei. Trebuie să stăm un anumit timp într-un loc pentru propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, căci altfel nu se poate face această lucrare adevărată. Timpul însă nu este nelimitat. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, El ne spune cât timp să rămânem într-un loc pentru ca totul să fie cu un adevărat folos spre slava lui Dumnezeu. Flori frumoase, din tega celeki viaggiu și în suflet și în trup ca să ne în tremi și în suflet și în trup ca să ne dure din crezul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 Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Iudeilor înrădăcinați în religia lor nu le-a folosit la nimic adevărul mântuitor vestit de Sfântul Apostol Pavel. Vorba înțeleptului, orice ghinde ar mânca, porcul nu va realiza nici longevitatea stejarului, nici prestanța lui. Sau cum zicea George Călinescu, metafizica nu-i făcută pentru capete de rând. Împărăția lui Dumnezeu prin oameni firești, nenăscuți din nou, cât de religioși ar fi, nu câștigă nimic, chiar dacă ar studia scripturile tot timpul. Cum zicea un proverb gruzin, îi citești lupului Evanghelia, iar el cu ochii la pădure. Oamenii firești se împotrivesc totdeauna adevărului lui Dumnezeu și vorbesc de rău calea cea unică a mântuirii prin Evanghelia lui Hristos. Cu toată religia lor, iudeii erau oameni din împărăția lumii, iar credincioși adevărați ai Domnului Isus Hristos fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Ei nu amestecă o împărăție cu cealaltă. Felul de gândire al iudeilor de odinioară îl au și azi mulți din cei care își zic creștini. Un conducător religios din zilele noastre spunea: Dacă lumea nu e în tine, dacă lumea nu e în tine, n-ai instrumente pentru a o pricepe și a o înțelege. Să înțelegem ce este lumea și ce este împărăția lui Dumnezeu este lucrul cel din tâi pentru noi, credincioșii Domnului Iisus Hristos. O bună definiție, zicea George Călinescu, înseamnă un pas în cunoașterea lucrurilor. Nu poți clasifica nici studia ceea ce n-ai definit. Cuvântul scris al noului legământ spune limpede despre lume că este împărăția diavolului, că toată lumea zace în cel rău și ne îndeamnă pe noi, cei care facem parte din împărăția lui Dumnezeu, în cuvinte limpezi și puternice. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Iată câteva definiții ale unor înțelepții despre lume. Citindu-le, înțelegem mai bine ce este ea. Neagoe Basarab, în lucrarea sa învățături, spunea „Lumia este acea groapă mare care este plină de cursele morții. Luther Lumea este hanul diavolului, de aceea oriunde ne ducem, găsim pe hangiu acasă. Kagani, un poet persan, spunea Lumea e o ființă fără cap. Azi și mâine sunt cele două mâine ale ei. Dacă azi te ridică cu o mână, atunci mâine cu altă mână te va defăima. Aristonimis. Lumea este teatru în care cei mai răi oameni au cele mai bune locuri. Voltaire. Lumea este un spital de incurabili. Heine. Lumea este un spital în care moartea e medic. Jack London. Lumea este șirea și brutală, o lume fără căldură, o lume în care mângâierile, dragostea și dulceața strălucitoare a spiritului nu există. Hafez, un poet persan, nu căuta cetatea adevărului în această lume slabă, fiindcă bătrâna lume este logodnica a mii de pețitori. Lumea poartă toate măștile, de la cea mai religioasă până la cea mai ateistă, de la cea mai prefăcută dragoste până la cea mai fățișă ură. Din mijlocul acestei lumi, Sfântul Apostol Pavel izbăvea pe ucenicii Domnului Isus, ca să nu se molipsească de Duhul ei. Dar fiindcă vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei. Este o vreme pentru toate. Ce ar fi fost dacă Sfântul Pavel n-ar fi despărțit pe ucenici? Unde este împietrire, este păcat mare să rămâi acolo. Înseamnă că te condamni singur la moarte. Să avem grijă de valorile lui Dumnezeu. Nu putem să cheltuim timpul la nesfârșit într-un anumit loc dacă lucrarea lui Dumnezeu nu câștigă nimic. Vom răspunde de orice valoare pierdută. Voia lui Dumnezeu este să nu pierdem nimic. Despărțirea de tot ce-i potrivnic lui Dumnezeu este o condiție a vieții creștine. Amestecătura este plăcerea diavolului și mediul unde el își poate face în voie lucrarea. Nu poți rămâne mereu în mijlocul celor care se împotrivesc adevărului. E o nesupunere față de voia lui Dumnezeu și un câștig pentru satana. Limpede spune Clement Alexandrinul, numai pe cel care crede, pe cel care-i despărțit de ceilalți oameni pe care scriptura îi numește fiare, numai pe acela se odihnește cuvântul cel bun și blând, capul universului. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte fără întrerupere. Ea este ca o revărsare de apă. Când i se pune stabilă într-un loc, ocolește colește stăvilarul, dar merge înainte. Dacă într-un anumit loc unde se face lucrarea lui Dumnezeu sunt unii care se împotrivesc prin necredință sau prin învățături străine de adevărul dumnezeiesc, trebuie făcută despărțirea adevăraților ucenice ai lui Isus, ca să nu le fie împiedicată creșterea duhovnicească. Amestecătura este o stare de păcat. Sfânt, kadoș în limba ebraică, înseamnă separare sau punere deoparte, neamestecare. În limba greacă este termenul agios, care are același înțeles, adică curat, pur. În limba română, cuvântul sfânt derivă de la latinescul sanctus, care înseamnă curat, dumnezeiesc, separat de alții. Așa este biserica lui Hristos, curată și liberă. Ea, deși se află pe pământ, este de natură cerească, neamestecată cu lumea în ceea ce privește treburile ei. Dacă facem parte din biserică, toți cei născuți din nou fac parte din ea, înțelegem bine caracterul ceresc al bisericii, acest adevăr ne va păzi de feluritele forme ale răului și de învățăturile greșite din zilele noastre. Un om al lui Dumnezeu zicea a avea o cunoștință temeinică despre originea cerească a bisericii, despre poziția și destinul ei ceresc, înseamnă a avea cea mai bună apărare împotriva desertăciunii lumești și a învățăturii stricate. Orice sistem de învățătură sau de organizație care leagă biserica de pământ, fie poziția ei de acum, fie nădejdea ei de viitor, este greșită și are o influență rea. Biserica nu ține de pământ. Viața, locul și nădejdiile ei sunt cerești, chemarea și existența ei atârnă de lăsarea la o parte a pământului. Astăzi, cei ce primesc Evanghelia lui Dumnezeu, propovăduită în numele Mântuitorului răstignit, înviat și proslăvit, devin mădulare vii ale trupului Domnului Isus Hristos și sunt chemați să părăsească orice nădejde pământească. Înviați prin glasul celui ce s-a înălțat la ceruri, având viață din viața lui, aceștia sunt străini și călători pe pământ. Învățătura despre chemarea cerească a bisericii a fost arătată în toată puterea și frumusețea ei de Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel și a învățat în fiecare zi pe norod. Adevărurile lui Dumnezeu se învață așa cum se învață orice lucru pe pământ. Fără învățătură, fără ucenicie, omul nu știe nimic altceva decât să plângă și să facă rău. Creștem duhovnicește numai când ne hrănim cu pâinea și apa adevărului, când ne umplem de învățătura lui curată. În felul acesta dovedim că suntem mădulare din trupul lui Hristos, biserica cea vie. Și-a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Cine era acest tiran nu știm, presupuneri sunt multe. Unii spun că școala lui tiran era o școală publică, o clădire zidită de un rege numit tiran, care domnise înainte de venirea romanilor. Tiran în limba greacă înseamnă domnitor, omul puterii și după numele lui s-ar fi numit școala. Alții spun că Tiran era un retor grec care avea o școală particulară de filozofie și care în timpul liber punea la dispoziție sala sa fie pe bani, fie gratuit. Oricum ar fi fost, Tiran a făcut o faptă bună pentru că a primit pe creștini în clădirea sa ocrotindu-i de pornirile dușmănoase ale iudeilor. Dumnezeu, în ziua judecății, va ține seamă de acest lucru. Orașul Efes de mult se află în ruină, împreună cu sinagoga iudeilor care s-au împotrivit lui Pavel, dar fapta lui tiran și numele lui au rămas și în veci vor fi neuitate. Încă un lucru. Apostolul Pavel învăța în fiecare zi pe norod în școala lui tiran și astfel a fost zidită biserica Domnului Isus Hristos în Marele Efes. Oare norodul nu va fi avut și altă treabă decât să asculte pe Pavel vorbind din Evanghelia lui Hristos? Desigur că programul acesta duhovnicesc nu ținea toată ziua, dar tot ținea câteva ore pe zi. acesta e focul Duhului Sfânt, arde necurmat și aprinde tot mai multe suflete. Ferice de noi dacă ne facem zilnic un program duhovnicesc la care nu renunțăm orice s-ar întâmpla. Mai presus de cele ale pământului sunt cele ale cerului. Aceasta e adevărata viață a Bisericii lui Hristos care duhovnicește, trăiește în cer, adică în locurile cerești. Flori de a și hal, când în răzal, în ce mi-ai dat, când tu mai ai răscupărat. În grădina ce mi-a da dat, când tu mai răvesc un pernă, ne e pentru tine, în curi flori, în curi mere. Versetul 10. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Când Dumnezeu ne ia un lucru, îngăduie să ni se ia, o face nu ca să ne păgubească, ci ca să avem un câștig duhovnicesc mai mare. El ne ia un vas mic de aramă ca să ne dea unul mare de aur, ne ia posibilitatea de lucru într-un oraș ca să ne dea o țară întreagă ca o gor. Ne închide într-o temniță, ca pe Pavel în temnița din Filipii, ca să avem o deschidere de lucru pe toată fața pământului și ca să ni se deschidă cerul întreg spre a ne ajuta în lucru. Ne ia viața fizică mărginită, ca să ne dea viața veșnică fericită. Mare lui Pavel i s-au închis ușile sinagogii, unde putea să propovăduiască Evanghelia numai de două sau trei ori pe săptămână, ca să primească de la Domnul Isus un loc în care să poată propovădui în fiecare zi. Școala lui Tiran, căci așa cum s-a spus în meditația de la versetul 9, acesta era un fel de filozof, iar școala lui era renumită nu numai în Efes, ci în multe orașe ale Asiei. În sinagogă nu puteau veni mulți oameni ca să asculte vestea Evangheliei, dar în școala lui Tiran veneau toți care doreau, păgâni, iudei, intelectuali și muncitori. Efesul, fiind capital Asiei Proconsulare, totodată și centru comercial și religios, aici era templul zeiței Diana, cinstită în toată Asia, veneau zilnic oameni de pretutindeni, fie cu afaceri comerciale, fie să se închine la templul zeiței Diana, fie cu alte treburi. Școala lui Tiran, fiind un local mare și cunoscut, era vizitată zilnic de mult norod. Prin vorbirile sale și prin minunile pe care le făcea, în scurt timp, faima lui Pavel s-a dus peste tot. Minunat este Dumnezeu în planul, lucrarea și puterea lui. În timp de doi ani, în Efes, Pavel a muncit zilnic pe ogorul Evangheliei, făcând din acest oraș centrul lucrării sale, vizitând și împrejurimile, așa că după cele scrise de evanghelistul Luca, toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Să rămânem într-un loc până când toți din jurul nostru aud cuvântul Domnului. Vine întrebarea, cei în mijlocul cărora locuim? Au auzit cuvântul Domnului prin vorba noastră? Dacă noi putem face să audă, măcar să-i facem să vadă prin trăirea noastră. Noi suntem răspunzători pentru ei. Poate că la început se împotrivesc și întorc spatele, dar mai târziu vor fi atrași prin viața noastră trăită în cuvântul Domnului. Chiar când îi întorci spatele, soarele tot te încălzește. Așa este și cu soarele Harului lui Dumnezeu. Când ne încălzește spatele, ne îndeamnă să ne întoarcem fața spre El. Încă un gând. Au auzit cuvântul Domnului. Dacă suntem creștini, adică ucenici și slujitori ai Domnului Isus Hristos, când suntem trimiși de El în lucrarea Lui, să ducem numai cuvântul Său, nu pe al nostru, al grupării noastre sau vreo învățătură străină de acest cuvânt. Cei care ne ascultă, se audă din gura noastră numai cuvântul limpede și întreg al mântuitorului nostru scump, ca să se poată întoarce la el și să fie mântuiți.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 au auzit cuvântul Domnului. Pre slava Domnului cântăm cântarea Flori de alb curac ceresc cele mele cresc. Flori de alb pe cele cine m n n iubirii n divin, Din n n n n n Nu am nevoie pentru tine, când turii flori tinchi în Flori de adâncuri și hal, când te În grădina ce mi-ai da, când tu mai răspun pără. În grădina mi-ai da, când tu mai răspun pără. Două ne ghem. Timp, timp mereu. Flori, tin, flori, flori, flori, frumoase, flori, de flori, flori, flori, flori, flori, Și flori, flori, și flori, flori, flori, și în suflet şi trup, ca să nu le gândi spre rup. Doamne, pentru tine e. Atunci, Doamne, e flori pentru nu numai pentru slavă ta. Veșnic vreau să-ți pot cânta, nu numai pentru slavă ta. Doamne, e vreau să pot cânta. Doamne, pentru tine-i mie, prin flori din tine